Vor ei vor vedea echipa care merge în, în, în excursie asta de trei zile, după care vom vedea și cine merge la Capitolium, și cine merge la Pizza, și așa mai departe. Dar înainte ca să încep să vorbim despre ceea ce am pregătit în seara asta, vreau să vă citesc ceva, ceva interesant. Înainte să vă citesc, vă mai zic ceva. Planet Shakers e Miercuri, țineți minte? Miercuri, Planet Shakers. Cei care nu știți despre Planet Shakers, îmi pare rău, asta e... Dar cei care știți despre plan că știți să apreciați Noi nu vom mai organiza niciun transport Pentru că s-au trei 3 persoane la un autobuz de 50 de persoane Așa că nu are rost să mergem în autobuz Așa că fiecare va trebui să vă gândiți cum ajungeți la Timișoara Unii dacă vreți să mergeți pe jos, vă propun să începeți de mâine Să mergeți, să ajungeți până, până miercuri ce care vreți cu personalul E uh, cel mai ieftin cu personalul ce care vreți să mergeți cu avionul uh, Cu ce vreți voi Dar ne vom întâlni la Plan Shakers uh, la, la Timișoara Vreau să vă citesc ceva uh, Despre Johnny și prietenului Benny Care stau la povești s-a părut interesant, am vrut să vă citesc Benny îl întreabă pe, pe Johnny Johnny, ce faci când un vapor pleacă? Să uită Johnny, nu știu Benny, el întreabă, ce faci când un om se neacă atunci? Johnny, nu, nu știu. Iar Benny, Benny, îl întreabă, Johnny, ce faci când este coadă la pită? Nu știu. Bă, dar ce faci atunci când doi oameni se bat? Johnny se uită la el, nu știu. Benny, se uită când Johnny se uită, bă, prost. <laughs> Supărat Johnny merge la mai sa acasă să o întrebe. Mamă, ce faci când pleacă un vapor, maică-sa? Îi faci cu batistoța. Ah, și ce faci când un om se neacă? Tragi cu colacul la mal ah, ah, ah, Și mami, ce faci când este coadă la pită? Stai și tu la rând ah, Ce faci când doi oameni se bat, mamă? Și cu asta termin păi, Chemi poliția Johnny merge înapoi la Beni, Foarte fericit că știe răspunsurile Beni îl întreabă Johnny, Știi ce face când un vapor pleacă? Păi îl tragi cu colacul la mal Bă, Johnny, ce faci când un om se neacă? I faci cu Batista. Johnny, dar ce faci când este coadă la pită? Că în poliția. Și ce faci când doi oameni se bat? Stai la rând. Și mă mai zic înc încă ceva, ci cu un timp se duce la doctor. Doctor, am o problemă, prevăd viitorul. Și medicul le întreabă, de când se întâmplă asta? De miercurea următoare. Foarte, foarte fain. Bun, în seara asta vom uh, face ceva foarte interesant. Uh, odată cu proiectul 4.9 să încheie o serie de predici despre, despre ucenicie, despre a urma pe Iisus Hristos și vom vorbi despre ceva ce Domnul mi a pus pe de mult timp, de ceva interesant, ceva care pe tine te poate ajuta ca și student, ca și licean. Uh, pe mine m-a ajutat uh, ceea ce uh, vreau să vă zic. Datorită a ceea ce o să vreau să vă spun, vă zic un lucru. În timpul liceului, și eu nu mi-aduc aminte Odată să fiu, chemat la, uh, să fiu chemat la tablă Sau să mă pună să răspund la ceva ce n-am învățat Și a fost datorită lucrurilor pe care o să vă spun imediat A avut așa de mare impact acest lucru despre care o să vă vorbesc Că în timpul facultății Când trebuia să mă întâlnesc Și uh, profesorii, cei care sunt studenți Știți că nu tot timpul profesorii sunt acolo Unii au servicii alții sunt consultanți dar când aplicam, când făceam, acest, când făceam, practicam ce vă spun imediat, mă întâlneam exact cu profesorul cu care trebuia să mă întâlnesc și mi se întâmpla exact ceea ce eu vroiam să mi se întâmple. Datorită ceea ce vă spun. Așa că pentru mine liceul a fost, să zic așa, un piece of cake. Piece of cake din cauza a ceea ce vă spun imediat. Am avut colegi care se, se chinuiau, și nu a fost liceul un piece of cake Pentru că eu am fost cel mai bun N am fost cel mai bun în liceu Că nu învățam, nu eram un tocilar Și nici nu învățam, adevăr că nu trebuie să fie tocilar, Dar nici nu învățam așa de mult am basket mai mult și și -am alte activități Deci nu eram prin, în top 3 uh, din clasa mea Dar uh, liceul a fost ușor Facultatea, de asemenea facultatea uh, A fost, uh, nu m-am chinuit am datorită ceea ce urmează să vă spun acum Așa că ceea ce urmează să vorbim E absolut, uh, e, Îți va face viața mai ușoară ție și uh, vei umbla și vei, vei avea tangențe și uh, oamenii îți vor da favoare nu pentru că tai câte oi cineva, nu pentru că știi pe nu știu cine, nu pentru că ești prieten cu rector sau cu directorul școlii, ci datorită unui alt lucru, o să fii văzut mai bine în școală și în liceu. Lucrurile o să-ți meargă mai bine decât ți-au mers până acum și o să vă zic despre ce o să vorbim. Așa că vom vorbi despre uh, un uh, lucru și o să începem să vorbim, și am, am numit aventura, pentru că urmează să. următoarele săptămâni să vorbim despre subiectul ăsta. Și, poate ați găsit, îi vorbim despre rugăciune. Și să vedeți că uh, rugăciunea, la ora actuală, nu un. au americanii cuvântul ăsta, buzzword. Adică, cuvântul ăsta care l us peste tot, îi cool. Nu știu cât, câți dintre voi ați auzit așa, ăștia cei mai cool din liceu să vorbească, să vină, trebuie tine să spuneau să vă vezi că m-am rugat astăzi. Nu -i prea să prea se întâlneșteți. Vlad, cei care sunteți în liceu știți sau la facultate. Vine persoana aia care voi le numiți cool, care dacă ar fi să fie revista ziarului, ar fi și ei pe, acolo pe top cover, nu vin și, bă ce tare m-am rugat. Nu să zic că nimeni în chestia asta. Așa că nu e un cuvânt buzzword, nu e un cuvânt așa de cool cum e messenger, imediat messenger sau cum e iPod, imediat scripește ochii când spui iPod, iPod, sau plasma TV sau LCD, nu e un cuvânt de genul ăsta, deocamdată nu e. Pentru că va, va deveni, dacă noi învățăm și în seriile care urmează, eu nu o să vin la tine și o să spun, au Văd dacă nu te rogi așa, te bat, mă, mă dea într-un colț, mă și dăm tot să întinem. Nu o să fac rugăciunea prezentată în felul acesta. Dacă nu te rogi, veni după tine. Știm numărul tău, știm unde locuiești, venim cu liderii. Să, deci nu -o, o să prezint în, în felul acesta rugăciunea. Așa nu te speria. Nu o să te forțezi să te rogi niciodată. În schimb, aș vrea ca după ce noi vorbim despre subiectul acesta rugăciunea, să vii tu singur. Și nici măcar să nu o spui mie, tu în inima ta o să zici mă vreau să mă rog ce? pentru că vreau ca Duhul Sfânt să pun o dorință în tine În aceste seri care urmează să te rogi Dar nu așa să te rogi, că poate până acum te-ai și tu Dar vreau să, vreau să, Duhul Sfânt de mult timp îmi pune pe inimă Și liderii știu că vorbeam de mult timp cu liderii la întâlnirea vreau O să încep să mă vorbesc despre rugăciune O să încep să vorbesc despre rugăciune și am în bibliotecă, în biblioteca mea personală, am vreo 16 cărți despre rugăciune, Și am început să, să, să le citesc. Și așa că uh, lucrurile pe care Dumnezeu mi le vorbește, le care le învăț, seara de seară, o să -o le auziți și voi. Și am luat cărți, nu sunt cele mai noi cărți, am și cărți noi și am și cărți vechi. Ale unor oameni care, poate treau în 1800 Cărți vechi ale oamenilor care au experimentat răspunsuri la rugăciuni. Vorbim despre rugăciune și mă gândeam, încă nici n-am început să mi mai Vorbim despre rugăciune, mă gândeam, mă uitam în urmă și mă uitam la toate lucrurile pentru care m-am rugat, de când sunt creștin. Și la un moment dat în viață mi-am zis, va trebui să notez toate rugăciunile astea ascultate undeva, că le uit. Și acum ce mi-am făcut, eu acum a păcat că nu mi-am adus... Am acasă un caiet și pe o pagină am nevoile personale, pentru care mă rog zilnic. Și am aici Am nevoia, unu, și descriu nevoile, și aici am, am o altă coloană pe care unde scriu ascultat. Și când o rugăciune e ascultată, trag peste ea și scriu ascultat. Și dacă vin la mine uh, și îți caietul respectiv, la ora actuală, pe pagina care este la ora actuală, nu o să vine să credeți. Jumate din ele, strase deja peste ele. Să ascultate. Vre vreau să vă învăț cum să fii eficient când te rogi. Când degeaba te rogi și bolborosești multe cuvinte. Doamne, tată, tatule Avram, Isaac și Iacov. Doamne, tată, fiul cerului și al pământului. Și vor, vor bolborosește cuvinte pe care nici nu le știi. Aș vrea să te văd să fii eficient în rugăciunile tale și când te uiți la lista ta de rugăciune, să fie, cum mă uit eu la lista mea de rugăciune, My God, deja jumate din ele sunt răspunse. Și numai de jumătate de an am lista. Sau de un an am lista. Jumate sunt răspunse. Dacă ar fi asta să te întreb în ultimul timp rugăciune pe care tu te-ai rugat, în ultim, ultimul an, să zicem, oare câte dintre ele chiar ar au fost ascultate? Și au fost ascultate în mod uh, miraculos. Pentru că ce-i Domnului nu ceram ceream Domnului, Doamne, mă rog ca Pufi să fie mai sănătos mâine. rugam rugăciunea care era nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Era nevoie ca Dumnezeu să-mi dea mie o favoare. Vă aduc aminte anumite rugăciuni care au fost acolo. La un moment dat mi-am pierdut în vara asta, sau în primăvară, mi-am pierdut pormoneu, cu toate actele. Ce care știți, era o seară de tineret, vineri mi l-am pierdut, am venit la voi și am zis rugați-vă împreună cu mine, dacă vă aduceți sami, nu știu dacă vă aduceți, poate ați uita. Rugați vă împreună cu mine să-mi găsesc pormoneu. Și fost, am început să mă rog. Mi-aduc aminte că sami, era vineri seara, a zis sami, vroia să meargă vineri seara să căutăm în toate gunoaiele de acolo de la universitate, că în zona universității am pierdut, să căutăm, poate cineva ofrat banii, erau un milion și nu am mulți bani, dar era actele de la mașină. Care, pentru cei care știi cât de greu e să întocmești din nou acte pierdute, buletin, Cartea mașinii și buletinul era acolo Și uh, era greu Și atunci am început să mă rog Cu ardoare m-am rugat Și am pus-o pe lista de rugăciune -o stă Și am rugat Ca Dumnezeu să mă ajute să-mi găsesc Sâmbătă eu am mers și am căutat pormuneul. de unul singur amers mers și am căutat Am căutat pe unde am mers, acolo pe lângă universitate Am mers și am vorbit cu poliția de la universitate Am mers și am făcut Tot ce depinde de mine după aceea ăștia de la poliție au zis, mă, poate ar trebui să mergi la sediul RER, de pe, mi se par, tuturor Vatimere, sau nu știu unde e. Îți mergi acolo să vezi, o-l A mers acolo la gunoi, da? La unde se strânge tot gunoi, a vorbit cu ea de acolo. N-ați găsit cu paul pormoneu, nu se o găsit niciun pormoneu. Și îmi spune ea la... Deci, zis dacă tu l-ai pierdut lângă o universitate, șansele sunt foarte, foarte, foarte mici să ți-l găsești. Asta e. Actele înapoi. Omul care e în domeniu știe, când se pierde ceva, cine vine să-ți dea bani înapoi, ce student vine și îți mânează un milion jumate, pormuneu, ce student face chestia asta. Și eu am început să mă rog și Sami știe că i-am zis și lui, a zis, Doamne, nu-i da pace, nu-i da liniște la ăla care l-au găsit, până nu mi-l dă înapoi, când, până când mă sună și mă gândeam, Doamne, Mă, eu, eu îi Domnului cum să rezolve și eu îi deam idei Domnului. Dar a fost alte idei, dar îi Domnului idei și îi Doamne, mă rog să intre pe net, să, să, să bată acolo, ciuciui Teodor, tot dă de mine cumva ceva, site-a, conferinței, tot dă de mine, mă să meargă să vadă, poate pe Google mă google și mă găsește pe mine. Și am așteptat duminică, luni, că că aminte, luni, vă să tata și am stat mă rog pentru ca să-mi găsesc actele, oare mai sunt șanse, deja e luni. Și mă aduc aminte că tata zice, mai te dai să mai ai răbdare, mai roagă-te. Și uh, am avut răbdare, m-am rugat, marți, când să ies afară de pe poarta casei, mă uit în poștă, niciodată nu primesc nicio scrisoare. Nicio... Cine mai trimite scrisori? Așa, așa, de mod de veche, poate o ceva felicit, dar nu primesc niciodată scrisori. Scrisori, numai de, de la asigurări, de chestii de așa am trimis scrisori. Uh, Brico Store trimite, uh, ne trimite la toți astea cataloge și așa, dar cine mai scrie scrisoare? Și văd o scrisoare și ciuciui Teodor Beniamin. Ciuciui Teodor Beniamin. Și era o poză cu ciuperci pe, pe timbru și chiar atunci vorbisem cu Florin de nu știu, ceva ciuperci, el vrea să înceapă ceva, să-ți crește în ciuperci, mă, dea, mă ceva de la ceva firmă de ciuperci cum <gâng> <-o> să crești ciuperci deschid plicul și îmi plic. Și acum l-am plicul pentru că rămâne amintire. Deschid plicul și îmi scrie Domnule Ciuciu Teodor mă numesc Ana Radu v-am găsit actele dumneavoastră sunați-mă pentru ca să intrați în posesia lor. Nu m-au să cred. Și iar zice coincidență eu? Minune Pentru că putea să găsească un student Și încearcă să nu mai găsesc Cât studenți sunt ăștia nu interesează, nu? Dar a găsit o psihologă de la Generală 6 Ana Radu M-a sunat și am mers la ea N-a primit niciun bani N-am putut să nu fac nimic A zis că eu cresc lămâi Măcar lasă-mă să-ți dau un lămâi Am dat un lămâi Dar n-a primit niciun bani și a fost un răspuns la, asta e o rugăciune care Dumnezeu m-a ascultat-o. Și când mă rog eu dimineața, mă uit pe caiet. Și mă aduc aminte, Dumnezeu m-a ascultat rugăciunea Și știți ce se întâmplă? Când mă uit când Dumnezeu mi a ascultat rugăciunea, știți ce mare încredere am când mai pun alte nevoi lângă ea? Când văd că următoarea e ascultată, e trasă peste ea. Și vă spun, Dumnezeu nu răspunde la toate așa în ordinea în care eu le-am pus. Am aici trase, aici iar câteva libere, trase, ascultate, după iar câteva libere, trase. Dumnezeu nu răspunde exact în ordinea în care am pus eu. Dar Dumnezeu răspunde. Și așa fain îi când mă duc pe ca el și trag peste una ascultat. E extraordinar Ascultat. Așa și tu, ca și tu să poți experimenta răspunsuri la rugăciuni. Dar rugăciuni astea așa mari, rugăciuni puternice. Rugăciuni în care uh, Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să-ți dea idei. Rugăciuni uh, care nu, uh, în mod natural, nu pot avea loc. Lucruri care nu pot avea loc. Și să vezi cum Dumnezeu intervine. Și ascultă-mă, când vezi cum Dumnezeu răspunde, credința ta crește. Și altfel te rogi. Când știi că ceea ce te rogi, se poate întâmpla. Așa că în, cea, în sesiunile care urmează, în predicile care urmează, vreau să dezbatem scrugăciunea. Și vreau să vedeți că aveți în mâna voastră o cheie, o unealtă, pe care dacă o am folosit-o, odată, la un, cred că un an de zile, eram la de aia mea dragăciune și Dumnezeu vine și spune, spunea, Usted, tu încă nu știi. Eu îmi spune mie, eu am 30 de ani, da? Eu fac 31. Sunt lider de tindere de 9 ani de zile și Duhul Sfânt și spune te tu nu știi toate toate beneficiile și tot, toată puterea care are rugăciunea Și îți cât am eu de învățat. Cât avem noi de învățat. Și vreau să gustăm poate un pic în săptămânile care urmează din, din ce este rugăciunea. Și vă dau așa o avan premieră, ceea ce va urma. Fiți atenți, ce va urma. Despre ce vom vorbi noi? În săptămânile care urmează. Ne vom vorbi despre ce este rugăciunea. Vom începe să definim de ce e rugăciunea. Veți ști ce e rugăciunea după ce terminăm. Vom vorbi despre rugăciunea care mută munții. După aia vom vorbi despre misterul rugăciunii neascultate. Vă dau niște, nu trebuie să le scrieți, pentru că urmează să vorbi despre ele. După aia vom răspunde la întrebarea, contează cât te rogi? Vom răspunde și la întrebarea asta. Vom vorbi despre secretul rugăciunii simple. Versus rugăciunele alea pompoase, învățate, Domnul Cerului, al slavei, al înălțării. Și vedeți, puterea rugăciunii simple. Vom vorbi despre cum să te rogi cu autoritate. După aia vom vorbi ce se întâmplă când o biserică întreagă sau un tineret se roagă. Vorbi despre tăcerea care este mai puternică decât gălăgia. Și anume cum să auzi în timp ce te rogi pe Duhul Sfânt. După aia vom vorbi despre, contează poziția corpului când te rogi. Pentru că sunt oameni care, dacă nu sunt pe genunchi, nu cred că rugăciunea poate fi ascultată. După aia influențezi tu natura când te rogi. După de ce ne rugăm toți împreună cu voce tare? Poate la biserică și te poate a fost la altă biserică, a fost la biserică ortodoxă, nu toți se roagă dintr-o dată toți cu voce tare. Și pe să ne rugăm în timpul lucrânării? Se roagă și Vlad, se roagă el, toți. O, și așa? Vom răspunde și la întrebarea asta. De ce te rogi singur în o dai ta de rugăciune? Cum? Adică tu singur acolo, să stai tu singur. Vor vorbi despre, de ce e asta? După aia vorbi despre rezultatele rugăciunii. despre tipurile de rugăciune. Obstacole în rugăciune. Vom vorbi despre puterea rugăciunii. Și la sfârșit fiți atenți. Voi învăța pe fiecare cum să vă rugați specific. Când eu azi zice, Mona, roagă pentru președintele țării, Mona o să știe la sfârșitul în aceste curs. Cum se roagă pentru președinte? Roagă-te rog, pentru, pentru școala ta. Vlad va ști la sfârșitul acestui curs. Cum te rogi pentru școala ta? Ce zici? Doamne, miluiește școala. Doamne, ce zici? Vom Vă văța ce zici. Pentru că dacă e important ce zice, trebuie să avem grijă ce zicem, nu? Dacă e important ce spune. După aia vom, vom discuta exact cum te rogi pentru vindecare, cum te rogi pentru prietenii tăi, cum să te rogi pentru bani, pentru părinții necreștini. Pentru înțelepciune Vom învăța cum să ne rugăm Așa că o să fie fain, abia aștept Să pornim în aventura asta aventura, O numesc aventura rugăciunii Că o pornim într-o această aventură Abia aștept, sunteți gata? Uf, abia aștept Eu unul, abia aștept Înainte ca să facem asta, să trecem, să citim pasajul de seara asta Este o persoană care Nu va mai fi cu noi A fost cu noi o perioadă de 5 ani de zile A plecat în Statele Unite A revenit pentru încă câteva luni Ca să se întoarcă înapoi și cred că Dumnezeu o conduce înapoi ea știe că voia lui Dumnezeu a slujit aici în biserică atâta timp și uh, voi o știți, am prezentat-o dar aș vrea să îi mulțumim din nou la Alisa Alisa, we want to see you again but we thank you, you, want to say you want to say okay. nu uitați la sfârșit să dați mâna cu ea, să îmbrățișați și să luați e ei și să scrieți zilnic câte un e-mail, <gânde> să simtă dragă. Merge acolo și nu știe mulți oameni, măcar să primească e-mails de la noi. Amin? Bun, haideți că nu avem mult timp în seara asta, pentru că deja a fost introducerea faină. Exod, capitolul 17. Câteva idei vă zic în seara asta. Pornim așa să vorbim despre aventură. Exod, capitolul 17, versetul 8. Exod 17, cu versetul 8. Citim câteva versete. Nu știu dacă -ați, ați observat. Mona mi-a adus un prosop care se potrivește cu ăsta. Deci, mulțumesc, Mona. Eu aduceam probabil unul albastru. Vă de râs aici. Bun. Exod, capitolul 17, versetul 8. Scrie așa. Amalec a venit să bată pe Israel la refidim. Chiar așa au fost, să se bată, au venit să se bată. Nu credeți că în Biblia este bătaie, este bătaie, uite aici. Atunci, Moise i-a zis lui Iosua, fiți atenți, aici e interesant că prima dată a auzit despre Iosua în Biblie. Eu m-am scris aici, am subliniat. e prima dată când a despre Iosua. Cine e Iosua? Acum auzim prima dată despre el în Biblie. Alege niște bărbați și ești de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosu a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au pe vârful dealului. Cum ar fi la Ciuperca, la noi, da? Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, el au luat o piatră, a pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de -o parte. Era altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la Sfințitul Soarelui. Nu vi se întâmplă de multe ori și când te închini, obosești cu una? Cam așa a fost și la Moise. Moise toată ziua, de dai seama, trei ore, tot cu mâinile sus, oboseam, da? Fiți atenți, versetul 13. Și a abirui pe amalec și poporul lui cu teșul sabiei. Și mergem la, și la Filipeni, capitolul 4. Mergem la Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Filipeni, aici Pavel suflat de două scrie Bisericii din Filipi. Filipeni, capitolul 4, versetul 16. Să fiți atenți ce scrie. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin ce scrie? Rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când va păzi pacea lui Hristos gândurile și inimile voastre. Când? Când aduceți toate nevoile voastre orice cereri, prin rugăciuni la cunoștința lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, vom vorbi despre aventura rugăciunii, începem astăzi, cerem Domnului călăuzire și pornim. Toate mulțumesc pentru seara asta pentru fiecare tânăr care, Doamne, este aici îți mulțumim, Doamne, că ai ales, Doamne, momentul acesta după proiectul 49, să vorbim despre aventura rugăciunii și un lucru mă rog, Doamne, la aceste seri și începând din seara asta, să pui o dorință în inimile fiecărui tânăr de aici, în inimile fiecărui tânăr, să, să stea mai mult în rugăciune, să, să înțeleagă importanța și puterea pe care rugăciunea o are. Și că Doamne, începând din această seară vorbește-ne Tu, Doamne, ridică tineretul nostru la un alt nivel, să fim oameni ai rugăciunii, pentru că știm că așa vom putea avea putere în viața noastră. Să mulțumim pentru ceea ce Tu lucrezi. Tot tineretul spune -mi, Amin, amin. -aduc aminte prima dată când uh, am fost uh, învățat să mă rog, și poate și voi ați fost învățați, La început când, uh, când încep în viața de creștini, nu știi să te rogi. Cum te rogi? Pentru că se pune problema, uh, mă gândeam, eu ca și copil, eu am întors la Domnul la 12 ani, și uh, crescut într-o familie normal de, de creștini Tata fiind popă uh, Tot timpul m-am uh, fost obișnuit Ne rugam la masă când ne, Înainte să ne culcăm Ne mama, ne rugăm Și uh, știam când aveam probleme Ne rugam Dar uh, când am devenit creștin Pentru că poți crește într-o familie de creștini Și să nu fii creștin Pentru că creștinul e de prima generație Adică tu trebuie să fii nu tata Și când am devenit eu creștin, vă spun sincer, nu știam ce să-i zic Domnului, ce, cum vorbesc cu el, ideea de un Dumnezeu, te rogi un Dumnezeu care, pe care nu-l vezi, nu? E destul de greu, hai să fim serioși, e destul de greu, de exemplu, Robi, hai tu aici cu uh, mine, de exemplu, să-l întâlnesc eu astăzi pe Robi, să zic, Robi, tu vei fi prietenul meu, și să încep să vorbesc cu el. nu știu. Nu știu cine e dar încerc să vorbesc că robi? Roby, da, deci, cum ești? Ce îmi spune cum e bine. Nu știu totuși ce îți place să faci. Și îmi spune ce place, îi place să așa. Și ce mai place să faci? Să sar Și la un moment dat, ce vreau să-mi zic, la un moment dat, în timp ce vorbim, pentru că nu ne cunoaștem așa de bine. Am avut așa multe experiență împreună. Nu am crescut de când suntem mici. Ce mai întreb? Um, ce am mâncat ieri, Ii spune ce am mâncat ei, am mâncat un hamburger și ca să păstrăm discuția și eu fost cu ceapă, hamburgerul, nu cu castraveți, am înțeles, și ajungi la un moment dat în care um, și cu o persoană pe care îl vezi, care acum îl cunoști, nu vi s-a să cunoști o persoană, nu faci să cunoștință. Și ce, ce vorbești cu el? Și atâta, că la un moment dat în care mai și ce să zici, nu mai te duci unul la altul, Imaginați-vă cu Dumnezeu, Mersie Robi, să sară bine, mai uh, Imaginați-vă că devii creștin și începi să vorbești cu o persoană pe care nu numai că îi, îi încep să-l cunoști acum, nu-l știi așa bine pe Dumnezeu. Dar pe lângă asta, nici măcar nu-l vezi. Mă înțelegi? Și să întreții o conversație cu el, Nici măcar... Deci, e destul de greu cu robii pe care îl văd. Văd cum mișcă ochii, văd dacă pun o întrebare și cum am pus cu coarda. Mm, Nu-i a plăcut întrebarea... Dar imaginați-vă cu un Dumnezeu pe care nu-L vezi, să începi să întreții o discuție cu El. Așa am fost eu. <laughs> cum să mă rog? Și mi-aduc aminte prima dată când am vrut să mă predau Domnului. Vă spun sincer, m-am uitat la un film a 12 ani și simțeam, Domnule, că trebuie să mă predau Domnului. Dar nu știam cum să mă rog. Ce zic Domnului? Ce zic? vreau să vin la tine, nu știam ce, ce zic, zi tu nu la mine, nu știam cum te rogi. De aia, de exemplu, când decizi să te întorci la Dumnezeu, eu te conduc într-o rugăciune, știi de ce? Pentru că și eu am fost la, în starea aia în care ai fost tu, vreau să mă predau domnului, știam ce să zic, că adică vreau să te urmez, nu știam cum să zic, și atunci te ajutăm să te rogi, că nu știi să te rogi. De aia prima rugăciune, te ajutăm. Și mi-aduc -mi aminte că după o perioadă, după ce am învățat să mă rog, am început să mă rog și voi știți experiența mea cum la 14 ani au venit un uh, liderul de tineret, la noi, la toți, eram, eram cam 200 sală, 100, de sală sau 100, mai țin minte cât eram mulți, și zice, fiecare dintre voi, și așa în la noi, fiecare dintre voi, s-a o oră pe zi. cum se trage, Vlad, de ce ai frică? <laughs> o oră pe zi, fiecare, Se da. te rogi o oră, tu, oră, tu, oră, tu, oră, tu oră. Oh, my God, eu mă rog 5 minute. Oh, oh, oh, oh. Ce zic, Dumnezeu, o oră. Uf, o oră. Și deci, numai atunci vei putea fi victorios. Eita, o oră. Și atunci am, am mers acasă pentru că am primit cuvântul Domnului. Am zis, Domnule, ca de partea Lui Dumnezeu, primează cuvântul Domnului și am, am zis, am mers acasă și am încercat să mă rog. Ba, după 10 minute, mai știam ce să zic. Domnule, ești așa de bun. Atât de bun. Atâta de bun. Dar nu, foarte, foarte bun. asta e adevărul. Nu știu de ce să mai zic. Și am început să mă rog. Pentru bunicul, Bunica. Vecinul lui. Vecinul lui. Vecinul lui, bunica. A, mă s-a că am un în America. Dar am mă rog și pentru unchiul la din America. Nu și el sigur, are vecin, Că nu e de asta singuratic. Și așa au fost la început de experiența mea. Cum să mă rog. Vroiam să mă rog. Și după aia a fost și cu locul în care să mă rog. Nu aveam o cameră, citeam în bile: Intră în odaița ta. Bă, eram patru în cameră. Unde e odaița mea? Unde să intru? Mă deam, rog, cămară, cămare mică, ce vorbești? Nu de ce să intru în cămară? Unde să mă rog în cămară. Afară era frig. Acolo unde eram în Portland, unde Dumnezeu m-a cercit cu rugăciunea, era ploa fratele meu. Unde să stai? Că mai... Pă, hai că mergi afară la prebare. Unde? Ploaie. Unde să mergi în odaița ta? Așa că. Singurul loc era în baie. Cea, voi știți că m-am pus în baie și e, wc nu a fost. Deci era locul în care eu stăteam. Nu aveam, -aveam scaun, stăteam pe wc -ul. Bine acum, dar cu capacul înțelegeți, spus. E, și mă rugam. Mă rugam Domnului și pe genunchi, stăteam pe wc pentru că nu aveam altă unde să stai. Și e, Problema era când i scăpa pe unul, ca și călin, da, trebuia să ies afară, trebuia să intru după ei, grav. Da, asta era. Da. Și asta au fost experiențele mele cu, uh, cu rugăciunea dar mi-am dat seama de un lucru din ce mă rugam mi-am seama de un lucru când mă rugam îmi mergea altfel în ziua aia de când, când nu mă rugam și nu eram eu nu știi, ce, ce inteligent americanii au o vorbă nu eram the sharpest crayon in the box adică nu eram cel mai ascuțit creion din, din, uh, din cutie dar mi a dat seama repede de un lucru Bă, când mă rog, mere mai bine. Când nu mă rog, mere mai prost. Și am început să citesc. A zis că trebuie să, vă să mă rog. Că dacă mere mai bine când mă rog, trebuie să mă rog mai mult. Că mere mai bine. Adică, dacă eu mă opresc și mă rog Domnului, celelalte ore îmi merge mult mai bine decât când nu mă rog am început să citesc o carte, mi-aduc aminte, m-a intrigat o carte și eu acum o am și uh, cartea s intitulată uh, Pray with your eyes open, roagă-te cu ochii deschiși, în primul rând ai pentru mine a fost o mare revelație pentru că tot timpul când mă rugam aveam ochii închiși și o, e, problema era și de ce ne rugăm cu ochii închiși ca să nu ne distragă atenția. Că te poți ruga și cu ochii deschiși, dacă te rogi cu ochii deschiși, eu acum m-aș ruga cu ochii deschiși și face renii cu mâna, e să te repede la e, Reni, mai dorin să ochelarii mă gândesc și eu, o vă pe Dorea și înceam, închidem ochii să ne concentrăm atenția. Nu e o regulă, poți te rogi și cu ochii deschiși, mai ales că nu este nimeni să-ți distragă atenția și poți să fii concentrat. Dar pe mine cartea am o. rog de ochii deschiși. Eu venisem din mi mediu Nicostal, tot timpul trebuia să-mi că ochii. Adică, parcă nu era rugăciunea fără ochii deschiși. Parcă era păcătostea când te ruga cu ochii deschiși. Trebuia să-mi nu era ascultată rugăciunea. Așa că am, am luat cartea asta și am început să învăț despre rugăciune. Și în ce citeam cartea asta, mi-am seama că, oh, my god, pentru cei de pe mesă, oh, mă gândeam, domnule, dar atâtea poți să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu poate să acel prieten al tău. De care tot timpul parcă îți lipsea. Nu știu cum erați voi, dar eu când eram, așa că am în clasa 4-a, 5-a, cred că și de mai mult, obișnuiam să vorbesc cu mine însumi. Nu vi s chestia asta. Cine mai vorbea cu el însuși? Uite câțiva. Băi eram în baie, eu vorbeam cu mine. Deci, dar vorbeam ca și cum eram altă persoană. Deci, da, aveam nevoie, ideea că eu știam că trebuie să vorbesc cu Dumnezeu, dar nu știam cu cine deci vorbeam cu mine, că nu cunoșteam pe Dumnezeu deci cum e cum îți place aici <laughs> și nu o să uit niciodată eram la Generală 4 și era destul de grav, că vorbeam și pe stradă cu mine, să -mi înțelegeți, deci eram destul de grav atunci, eram la Generală 4 și mergeam pe lângă malul Crișului și acolo ceva internat pe lângă care am trecut și vorbeam cu mine însă, mă, fii atent. Și vorbeam, știi, cu mine însă. Și mă văd două, două fete, erau acolo sus și... Păi zice, asta vorbește cu el însu? Și am să râd, mă iau, O, da, poate nu e bine să vorbesc cu mine însă, știi? Dar eu, pentru că eram singur, am vorbit cu mine însă. Dar simțeam nevoia să vorbesc cu cineva. Și atunci când am întâlnit pe Dumnezeu, am zis, Păi, stai un pic, că, de fapt, ce era... Eu, am fost creat să vorbesc cu... Nu am fost creat să stau eu numai singur. Dumnezeu m creat să aibă părtășie cu mine și nu știam pe Dumnezeu atunci. Și când am întâlnit pe Dumnezeu, ăsta e partenerul, ăsta e prietenul meu cu care trebuie să vorbesc. Dar atunci nu-L cunoșteam pe El. Vorbeam cu mine. Dar se nevoia să vorbesc cu cineva. Rugăciunea e e nenaturală. Nu vine natural. Rugați-vă la un copil când crește. Îl vedeți voi cum se pune pe genunchi și se roagă? Sau tu, de exemplu, când te trezești, dintr-o dată, nu știi ce fac, nu mai vezi că dintr-o dată te rogi. Doamne, Iisus! Rugăciunea nu vine natural. Pentru că, de când crește mici, suntem obișnuiți de noi înșine să facem lucrurile. Noi să ne descurcăm. E bă, Robbie, când tu ai fost miciosul bă, o băi, a umbla și tot de tine însuși, ce cu cărăcior bine. și lași căruciorul te scoate cu scutece afară din cărucior și spune Robi, de drum, -o, îmi pleacă Fac primul pas și <gânt> faci primul pas, ca jos și te învață, nu-i nu bai că tu trebuie să umbli de tine singur, nu te ajută nimeni după aia după ce înveți să umbli, ia tata cum o lua pe mine, nu o să uiți și m-a o bicicletă era o bicicletă de să n-aveai nimic bicicletă de asta era fost adus în, nu știu ce, țară Și aia care o a avut-o, plecat în America Și o cumpărat o dată de la ei Și m-a dus bicicleta Era mândru, era de-aia Pentru că, de ce mie plăcea mie bicicleta asta? Poate vă știți bicicletele de genul acesta În mod normal, bicicleta are un scaun micuț Pe care stai, asta nu avea Asta avea ușa lung simit Era de la lung Fundul stătea faim pe ea Cum eu eram, aveam fund mai mare Deci era perfectă pentru mine, pentru mărimea mea pentru că l mă dorea, de, de la ce face, mă intră în fund, de era bine Și deci, trăia de aia mare, așa fain Și nu mă plăcu mult și mă punea tată pe bicicletă Și o să zice, dai pedalează-te Și pe bicicletă. Și pedalează că tu trebuie să mergi de tine singur Fără tine? Fără mine Și el mă ținea, avea un mâner acolo în spate Bicicleta, mă ținea și fugea După mine și mă lăsa Și cum mă lăsa, eu simțeam Și într dată, așa frică mi-a pe care de câteva ori, până când mă zi, tata, mă dar tu poți să mergi de tine singur. ha, uite, ca și ăla și mă no, gata. Și, ții minte, când am început să-mi țin echilibru și a fost extraordinar. Dar am fost învățați de noi înșine. paia aia, prima zi la școală, vine tata sau mama, nu mai ții minte, cine a venit cu mine prima altă, să mă arată, așa e școala, Asta e școala, wow. A la grădiniță, nu e ca la grădiniță, aici scrii și și Mă duc prima dată și după aia, a doua zice, au zis: Austin, tu mergi de tine singur? Tu mergi singur? Sim, singur? Da? Singur, du-te la școală. Și am mers singur. Și așa că în viață am, înce am început să învățăm să facem lucrurile de noi înșine, să fim independenți. Și un lucru bun asta. Problema e că când devii creștin, trebuie să începi să treci viața dependent de Dumnezeu. Dependent de Dumnezeu. Aseară mă uitam cu Călin, sau nu știu dacă era seara, unde e Călin? Aseară sau la altă seară, ne uitam aseară la uh, TBN Europe și vorbeau niște oameni de afaceri. Niște oameni de afaceri care erau la o masă. Toți erau, ce erau, milionari. Imaginați-vă o masă, cam 8-10 oameni, filmată de milionari din Anglia. Și fiecare ia cuvântul pe rând. Toți oameni de afaceri, toți oameni care vreau să schimbe mediul de afaceri din lume. Fiți atenți! Și eu vreau să-mi despre ce, ce, ce despre ce vorbesc. Și încep și vorbesc. Și spuneau, fiecare vorbea despre viața lui de rugăciune. Milionar. Spunea, înainte ca să mă duc la servici, înainte ca să mergem, stăm. Și fiecare pe rând mărturisea cum stă și se roagă. Și să milionar. Aștea, oamenii ar zice bă, dar poți de tine singur. Deci deștept, ești capabil. Dar ei spuneau în felul următor, în fiecare zi de rugăm să auzim ce Dumnezeu vrea să facem astăzi. Poate ne dă niște idei, poate vrea să facem altceva, poate vrea să vorbim cu unul din angajați. Aveau mii de angajați ăștia. Și zilnic, oamenii aceștia, milionarii aceștia stăteau și se rugau înainte să meargă la servici. Milionari. Și vorbeau cum primesc îndrumare de la Dumnezeu. Ce afaceri să facă, ce să nu, cu cine să nu facă afaceri. Dumnezeu le vorbește, le dă idei noi. Și mă gândeam, wow! Deci, și chiar vreau să vorbesc despre rugăciune și mă gândeam, bă, mă, oamenii ăștia, milionari ăștia, stau și se roagă, și noi, ăștia care suntem la liceu, noi nu credem că e important. Pentru ei care au afaceri puternice, e important să le lase. Să stea în rugăciune Și să asculte ce Dumnezeu vrea să le zică Și noi Mai uneori nu e așa de important Rugăciunea Vine nenatural rugăciunea Pentru că vine împotriva acestui Sentimentul nostru de mândrie Și sentimentul nostru de mândrie spune Pot eu de mine însumi. Dar nu-s prost Adică, Dumnezeu mă dă da mi nu trebuie să-i ceri eu zilnic, Doamne, fii cu mine astăzi! Nu, pentru că pot eu. Și ce suntem așa de grăbiți și nu ne dăm seama că dacă am stat și ne-am rugat, ziua asta ar desfășura altfel. Mi-aduc aminte când era o zi la liceu, mi-aduc aminte așa de foarte clar, cu că văd de mult timp, peste 10 ani, când... Nu reușeam să mă învăț. Din diferite motive, nu mă întrebați. Nu, nu reușeam să învăț la istoria ce aveam de învățat. Și mă rugam în ziua aia. Îmi ziceți, mă rog, Doamne, să nu mă asculte pe mine. Ascultați-mă niciodată când m-am rugat acasă, să doamne să nu mă asculte, niciodată nu m-am Coincidență? În trei ani de liceu când a fost aici la Emanuel, n are cum să fie coincidență. Niciodată să nu te asculte. Tot să fie ascultați. Eu nu. Adică să scape, așa, ești așa de mic în banca aia să nu te vadă, așa de mic și în catalog, să nu vadă numele tău. Mi-aduc aminte când mă rugam și mă ascultam Mi-aduc aminte cât ce favoare primeam. Mi-aduc aminte de orele de chimie sau când aveam și. Și acum mi-aduc aminte cum răspundeam. Parcă aveam o încredere mai mare. Și văd că aveți uite, cu note bune. Când mă rugam Parcă era altfel. Parcă Dumnezeu îmi dea răspunsurile. Parcă aveam pe cineva în spate care mă ajuta. Și știu cine era. Un sfânt. Și că vreau în seara asta să vezi un lucru. Contează când te rogi și e și mare diferență când nu te rogi. Mare diferență. Ziua aia când nu te rogi, noi avem tendința să credem. <laughs> e luni. Am fost ieri la biserică, m-am rugat. Vreau să vă aduc exemplul cu mana. Mana, în poporul, în, pe vremea când Israel pribegea prin pustie, mana îi reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Hrana de care poporul avea nevoie era mană, că nu ai mâncat o mană. de pâine. Și mana, fiți atenți, era bună numai pentru o zi. A doua zi se strică Așa că Dumnezeu ne-a dat un principiu. Degeaba ai fost duminică la biserică și ai mâncat mană, hrană. Că luni, aia nu mai e bună, nu mai e valabilă. Tu ai nevoie de mană proaspătă luni. Marți, ai nevoie de mană proaspătă. Așa că nu se transferă de pe o zi pe alta mana. mana e bună în acea zi. Hrana pe care o punești e bună pentru acea zi. Așa că nu poți să spui, te am rugat luni. Șase ore să acopăr toate celelalte zile din săptămână. Pentru că nu. Mai, mai bine te rogi mai puțin în fiecare zi să ai mană proaspătă. Înțelegeți ce zic? Așa că rugăciunea, când vorbim despre rugăciune, de la început vreau să vă zic că rugăciunea schimbă ziua respectivă. Pentru că, vă vedea imediat, se întâmplă ceva, când te rogi, Dumnezeu își revarsă puterea, puteți nota asta, Dumnezeu își revarsă puterea peste oamenii care se roagă. Și avem astăzi exemplu acesta și nu mai avem timp să intrăm adânc în acest subiect, dar ameleciții vin să se bată cu, cu Israelul. Adică, cum ar la tine la școală cineva să spune că ai că ne batem? Dar de ce? Nu, no, Că să ne batem. N-aveam na? ceva motiv. Am alegeți și au venit să se bată cu Israelul. E așa au okay. chef. Și Moise îi zice, lui Josua, prima dată când auzim despre Iosua, aduce adu adu câțiva oameni și dute du-te la luptă împotriva lor. Și el merge pe un deal împreună cu preotul, Aron, și hur și era bătălia cetatea Israel a maleciței și el își ridică toiagul lui Dumnezeu spre cer mâinile își ridică spre cer și ce credeți că face el când își ridică mâinile spre cer? ce credeți că face? credeți că stă numai așa? <laughs> când îți ridici mâinile spre cer Biblia spune ridicați-vă și rugați-vă și ridicați mâinile spre cer e semn al rugăciunii ori te închini, ori te rogi. Mâinile spre ce? Și asta făcea noi. Începea să se roage, cu tuia glumezeu în mână. Pentru ceata Israel. Și Biblia spune că atunci când mâinile lui erau ridicate, când el se ruga, Israel bătea pe amaleciți. Domne, îi învingea. Imaginați un match de box, în care Israel îi tot dă, ăsta, ăsta tot primește, Male, pac, tot îi dă. Când Moise se obosește din a se ruga, ah, m-a rugat destul, să mai mă duc să mai mănânc o pleșcoviță sau un suflachic, și merge să își ia o pauză de masă, Biblia spune că e amaleciții le dă la Israel și ăștia primesc numai, zbătuți. Și se întoarce, se întoarce Moise de la plescoviță, se întoarce și se uită. Cum amaleciți tot dau un Israel. Bă, dar încasează Israel din plin. Și din nou începe să se roage. Dică mâinile spre cer și începe să se roage. Se schimbă situația. Israel primește putere și iar amaleciții încasează puternic. Și Biblia spune că nu. Și da, mă se seama. sta, oh, stai, nu mai mă duc la nicio plescă, vii să postez. Și mă rog. Și nu, nu mai pot să mă rog. Și au zis, Aron, a zis, nicio problemă, rezolvăm noi. Tu stai acolo și au dus o piatră, stai pe piatră, mai Moise. Stai Moise pe piatră. Te ajutăm noi să te roți. Eu te țin de o mână, te numai vorbește cu gura. E greu? Vorbește numai cu gura, că te ținem noi. Ai piatră sub fund, te țin noi de mâini, numai vorbește și roagă-te. Ce -a, a făcut Moise? Și vreau să spunem că e o sumă, o bătut pe amaneciți. O bătut. Când tu te rogi, lucrurile se schimbă. Primești o putere, ceva ce n -ai. În ziua respectivă, când tu nu te rogi, te deconectezi de la puterea lui Dumnezeu. O spus cineva, un mare om al lui Dumnezeu, este așa. Când noi ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Când noi lucrăm, noi lucrăm. Adică când nu te rogi, ești pe cont propriu. Bravo! Carmen... Ești pe propriu, descurcăte. Problema care e că-ți mulți amaleciți care sunt potriva ta? Păi, diavolul n-ar vrea ca lui Carmen să-i meargă rău, să-l blesteme pe Dumnezeu. Păi, normal, o să trimită demoni să o nerveze. O să trimite demoni în casa ei, o să trimită demoni la școală, la școală, nu mai la școală, la, la locul de muncă, oh, și o să o enerveze și o să facă să-l să blesteme pe Dumnezeu, să nu mai placă că e creștină. Și o să-i facă să meargă, o să fie supărată. Să nu bine binecuvânteze pe Dumnezeu. Dacă eu aș fi diavolul, așa aș face. I-aș enerva pe toți creștinii. Și da. el nu e prost, diavolul, știe ce să facă. La Dar fiți ce se întâmplă. Când tu te rogi, ai o protecție. Te conectezi la puterea lui Dumnezeu. E ca și cu Moiserii, nici mâineți pe cer. Dumnezeu e de partea ta. Păi ce, ce se întâmpla, domne, cu Israel? Cum adică când Moise se ruga, Israel era mai tari? Pentru că nu are nimic de-a face cu puterea lui Israel. Are totul de-a face cu puterea lui Dumnezeu. Poți să fii tu slab, dar când Dumnezeu îți bune puterea, îl bați pe la mai tare ca tine. Dar nu te ruga. Deconectează-te de la puterea Dumnezeu și o să vezi tu cum de tine, de tine singur, faci lucruri, vei da de ziduri, te vei lovi de multe ori, pentru că nu ești conectat la puterea lui Dumnezeu. Și astăzi avem tineri care, în loc să se roage dimineața, să se ridice mâinile spre cer, să stea în rugăciune, și ce fac? Bag mâini în Mă descurc și singur. <gâng> am dus eu prost. Am am la școală. și crezi că nu știu eu răspunde la istorie, la geografie? Ce e așa de greu școala asta? Oh, și dracul ăsta trimite diavolul ăsta trimite tot felul de drăgușori să te enerveze trimite tot felul de lucruri să-ți meargă prost în acea zi vă poate spune o dată călin că nu s au rugat duminica ce s-a întâmplat, de atunci el tot timpul se roagă duminica vă poate spune -o, ea cea mai proastă zi din viața lui că și poliția l-a urmărit până la biserică vă poate el spune ce s-a întâmplat că nu s-a rugat, nu a văgheat. o trimis diavolul tot felul de lucruri toți oameni din biserică l-au văzut că au fost că a pe roșu fără să vadă. Așa că vreau să, vreau să te încurajezi la un lucru, să încerci să vezi. Tu să vezi diferența. Cum îi să începi ziua conectat, ca și cum te băga în priză, conectat la puterea lui Dumnezeu. Uf, e diferită. E absolut diferită. Lucrurile stau altfel. Așa că în timp ce începem să vorbim despre rugăciune, tu va trebui să decizi singur, dacă vrei, ca să te conectezi zilnic la această putere a Lui Dumnezeu. Și de ce vorbim despre rugăciunea de dimineață? Ei, eu nu sunt persoană de dimineață, eu sunt o persoană așa de seară și eu să vă, o să vă arăt că Biblia încurajează rugăciunea de dimineață. Pentru că dimineața te conectezi la puterea Lui Dumnezeu. Nu la sfârșitul zilei, când deja e aproape ziua, gata. Atâți drăgușorii ți o tras, până, tot ești bătut și acum te conectezi la puterea Dumnezeu. Păi deja gata, deja ai fost bătut destul la școală. Dumnezeu vrea să te conectezi dimineața și veți vedea cum David zice, mă trezesc în zori de zi. Și după aia veți vedea înaintea zorilor mă voi trezi. Înaintea zorilor. Vom vorbi despre asta. Dar această seară vreau să-ți aduci aminte de Moise și poporul Israel, și atunci când moi se roagă, poporul Israel câștigă, când tu îți ridici mâinile dimineața înspre cer, o să câștigi. O să ai favoare. Mi-aduc aminte când mă duceam la facultate și spuneam, Doamne, mă rugam, Doamne, trebuie să mă întâlnesc cu profesorul asta, trebuie să mă la secretarea dăm tu, trebuie să mă rezolv problema asta. Și vă spun, mergeam și parcă Dumnezeu aducea ducea în calea mea, venea profesoara. Wow, doamne, numai tu puteai să o duci, chiar acum. Dus, chiar mergeam în continuare, venea profesoara cu care Imediat, profesor, da, poți să vii, să facem atunci. Asta e rugăciunea. Când eu mă rog, Dumnezeu pune îngerii lui în mișcare și lucrează pentru mine. Când eu nu mă rog, mă deconectez la puterea la Dumnezeu și o fac eu de mine însumi. Și Dumnezeu spune, good luck. Good luck. Sunt mulți demoni acolo, Ted, good luck. ca asta pe cont propriu. Ți-ai băgat mâine pe și a mers afară din casă fără rugăciune. Good luck! În românește, baftă! Baftă! asta, un lucru aș vrea ca tu să-ți dorești în fiecare dimineață să fii conectat la puterea lui Dumnezeu. Să începi să te rogi, să nu mai bagi mâine buzunar înainte să ieși din casă, să spui, Doamne, pot pe cont propriu, că sunt deștept, că mai ai dat un cap mare și eu pot să știu și pot face multe lucruri. Să spui, Doamne, Vreau să-mi dai tu astăzi favoare. Și hai să vă spun ce se întâmplă. Când tu te conectezi la puterea lui Dumnezeu, o să ai idei care nu le-ai avut în mod normal. Astăzi când a rugat una de -aia de rugăciune, gândeam la o problemă pe care o trebuie să o rezolv. Și dintr-o dată, de mult mă la problema asta. Dintr-o dată vine o idee. Domne, de ce m venit chiar când mă rugam? Șepticii spun coincidență. Cum să fie coincidență? Vă spun ce -o, ceva ce a uh, spus un uh, arhie, arhiepiscop din Anglia. Spune așa. Despre șepticii ăștia care spun că rugăciunile ascultate sunt coincidențe. Zice așa. E uimitor câte coincidențe se întâmplă când o persoană începe să se roage. E uimitor. Așa că îmi vine ideea asta în minte și ex, nu mă veni să cred. E rezolvarea problemei mele. Și o spun în soana, măna, uite ce... ce... În răspuns am primit. timp ce mă rugam. Și deci eu m-am gândit la ideea asta. Eram atât de entuziasmat. Am primit din partea Dumnezeu o idee. Nu numai că Dumnezeu îți poate da o idee. Asta înseamnă nu se fi la conectat la puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți poate da o idee. Dumnezeu îți dă o, o curaj, un curaj, o perseverență care nu ai în mod normal. Mi-aduc aminte când mă rugam, eram la liceu și răspundeam. Păi nu, dom'le, parcă, parcă eu eram profesor. Așa vorbeam cu, în fața clasei. Am primit o putere. Când nu mă rugam, parcă eram de casa a doua. Nu știam ce să zic. Mama, tata și bunicul. Așa că puterea lui Dumnezeu se manifestă în mai multe forme în acea zi. Dar un lucru spun. Nu-ți băga mâinile buzunar când ești afară din casă. ridică sunt mâinile spre cer. Și-l spun, ne conectează astăzi. Vreau, Doamne, îmi glasul spre tine, vreau puterea ta astăzi în viața mea. Fiecare zi. Haideți să ne rugăm. Tată să mulțumesc pentru seara asta. Doamne, am început să vorbim despre rugăciune, am început să vorbim despre aventura rugăciunii. Și mă rog în seara asta tu să le vorbești fiecare tine. Doamne, nu vreau să forțez pe nimeni, nu nu să vin după nimeni, ci mă rog să pui o dorință în inima fiecăruia să se roage înainte, să iasă din casă, să stea de vorbă cu tine, să se conecteze la puterea ta, pentru că tu îți reverși puterea peste oamenii care se roagă, care stau de vorbă cu tine. Așa că în seara asta, în timp ce începem această serie nouă, mă rog, Doamne, că Tu să aduci o dorință care n-a mai fost până acum în inimile lor. Să stea să se roage Și Doamne dacă nu s-a rugat până acum niciodată Mă rog să-i ajut Doamne să pună deoparte 10 minute pe zi Fiecare din, înainte să plece să stea de vorbă Măcar 10 minute Cei care deja au făcut 10 minute Ajută-i să meargă la 15 minute Cei care au făcut deja 15 minute pe zi Să meargă la 20 minute Tot așa Doamne până urcăm în timpul nostru În prezența Ta Să stăm de vorbă cu Tine Și Doamne în timp ce continuăm să învățăm Cum să ne rugăm Române lui Iisus Hristos, mă rog, din ce facem asta, să cer tu să asculți rugăciunile noastre. Și fiecare tânăr să aibă acea listă pe care se poate să poată să-ți tragă rugăciunea ascultată. Rugăciunea ascultată. Rugăciunea ascultată. Mă rog în lui Iisus pentru asta. În acest moment ce tu te gândești la viața ta, la modul în care trăi viața până acum, poate înainte să ieși în casă, îți băga mine buzunar și spui pot pe cont propriu și nu cerai ajutorul lui Dumnezeu, nu cereai puterea lui, nu ai de vorbă cu Dumnezeu în acea zi. Și dacă milionarii stau de vorbă cu Dumnezeu, care au business puternice și nevoie de ei ia decizii dar își fac timp să se roage oare tu nu ai putea să-ți faci timp să te rogi să te rogi și nu numai preoții, nu numai popii să roagă Se roagă oamenii de afaceri, Se roagă avocații Care cer puterea lui Dumnezeu în acea zi În tot ceea ce fac. Vor să fie conectați la puterea lui Dumnezeu Se roagă studenți, se roagă elevi Ai nevoie de Dumnezeu În fiecare zi Vrem să trăim nu independenți de El Ci dependenți de el, fiecare zi El să ne conducă în tot adevărul El să ne spună ce să facem În deci te gândești La ce trebuie să schimbi tu în viața ta ce rutine trebuie să schimbi, poate trebuie să te trezești mai repede. Seara asta, am zis ce tu stai, Și gândăști. Vreau să întreb dacă este cineva în acest loc care. Te-ai auzit despre rugăciune, dar tu ai uitat, nu știi un lucru, poate, că Dumnezeu nu ascultă de multe rugăciuni ale unor oameni care nu sunt copii ai lui. El să spune că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Așa că te poți ruga de mult timp, dar e o problemă. Păcatul din viața ta împiedică pe Dumnezeu să te asculte. Și dacă ești aici în seara asta și tu ești departe de Dumnezeu, poate a intrat într -o biserică, te ai intrat într-o biserică, te-ai rugat și nu ai fost ascultat. În seara asta vreau să spun de ce nu ai fost ascultat. Pentru că păcatul a pus un zi de despărțire între tine și Dumnezeu. Și l-a împiedicat. A vrut să te asculte, dar păcatul l-a împiedicat. Așa că trebuie să rezolvi în seara asta păcatul tău. Și cum îl rezolvi? Pot să vin înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, iartă-mă de toate păcatele mele. Deci ceri iertare lui Dumnezeu Și în seara asta dacă recunoști că Tu erai departe de Dumnezeu Și a vrea și tu să devii un copil al lui Să primești puterea lui Să fii călăuzit de el În fiecare zi Să primești idei de la el Vrei să ai o relație cu el Să, să fie tatăl tău Dacă în seara asta vrea să începi o relație cu Dumnezeu Că prietenul tău Să vorbești cu el Asta e rugăciunea Să vorbești cu Dumnezeu Să te asculte trebuie să devii copil al Lui seara asta că este cineva în acest loc și nu ești un copil al Lui Dumnezeu poate știi despre Dumnezeu dar nu niciodată nu ai venit și nici niciodată nu ai evitat pe Isus în inima ta niciodată nu ți-ai cerut iertare de păcatele tale niciodată n-ai primit iertarea Lui